Працюють усі. У маленькій команді потрібні люди, які готові працювати, а не делегувати повноваження. Кожен повинен щось виробляти. Ніхто не може стояти поза роботою. Це означає, що не слід брати на роботу людей, схильних делегувати обов'язки. Тих, хто полюбляє вказувати іншим, що треба робити. Такі люди – мертвий тягар для маленької команди. Вони перекривають іншим кисень, постійно завантажуючи їх роботою. А коли вже не залишається роботи, яку можна комусь доручити, вони завжди придумують нове завдання. Хоч би яким безмістовним воно було. Любителі делегувати повноваження також обожнюють проводити збори і наради. Ці заходи для них – найкращий привід показати, які вони важливі персони. А поза тим, усіх інших членів команди пасійні збори лише відволікають від реальної роботи.